ויענני מהר קדשו סלע. אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי אדוני ישמחני. לא אירה מרבבות עם אשר סביב שטו עלי. קומה אדוני הושעני אלוהי כי הכית את כל אויבי לחי. שיני רשעים שיברת לאדוני הישועה, על עמך וירכתך סלע.